Välkommen till Radio Maranata, jag heter Paulus Eliasson och det här är den sjätte och sista delen i min serie om historiens trosbekännelser. Vi har genom den här serien talat om Bibelns trosbekännelser, den tidiga församlingens trosbekännelser och förra gången om bekännelserna som kom ut ur reformationen. Och jag hoppas att det har varit intressant och givande för dig som har lyssnat. Och om du har missat något program så finns de på mananata.se eller i din podcast-app. Nästa gång så ska det bli mer bibelundervisning. Då tänkte jag att vi skulle ta oss an Kolossebrevet och läsa igenom det. Men nu så ska vi tala om de moderna trosbekännelserna och hur de har kommit till i mötet med moderna ideologier. Eh, innan vi går in på de moderna trosbekännelserna så ska jag först säga någonting om de många trosbekännelserna och bekännelseskrifterna som jag inte har nämnt i den här del serien. Eh, dels så har jag ju inte sagt någonting om till exempel islams trosbekännelse som helt enkelt säger att Allah är en och Mohammed är hans profet och det är ju då för att... Eh, det jag har velat tala om här det är kristna trosbekännelser i historien. Det kan gott hända att i, en, i ett annat program så tar jag upp om kristendom och islam. Det andra som är viktigt som jag inte har gått in på det är de katolska trosbekännelserna eller deklarationerna. Om man säger från tusentalet och framåt som den katolska katekesen, Trentkonsiliets bekännelse och liknande. Och det i sin tur är för att jag menar att den katolska kyrkan under medeltiden rör sig ganska långt bort ifrån den klassiska kristna tron så till den grad att Visserligen så är det relevant rent historiskt men inte så intressant rent teologiskt. Alltså för vår uppbyggelse att se på de här skrifterna. Så jag har helt enkelt valt bort sånt som jag är alldeles för oenig Men det är inte sagt att jag är enig i allt som står i den augsburgska bekännelsen och så vidare. Men den är i alla fall ett led i kedjan som leder till en mer frikyrklig teologi sen kan man också säga att de flesta rörelserna som uppstod på 1800-talet och 1900-talet har och de, de har då sina bekännelseskrifter som de ofta skrev då när de grundlades. Det gäller för olika baptistiska samfund, för Assemblies of God som är det största pingsamfundet. United Methodist Church har en trosbekännelse som de antog 1968. Och det kan ju vara intressant men det är nästan samma sak som att säga att då och då startade ett samfund. Därför att när de startar sina samfund så skriver de också en, en trosbekännelse för att definiera vad de är som samfund. Men det jag tänkte att jag skulle säga någonting om idag, det är de deklarationer och bekännelser och uttalanden som har kommit till i det vi kan kalla för modern tid. Och med modern tid så menar jag de sista hundra åren ungefär. I kristna kretsar så är det väldigt äh, modernt. Vi vill helst att saker ska vara någonstans runt 2000 år gammalt. Och det jag ska tala om är bekännelser och deklarationer som många kristna gemensamt har tagit eller som på andra sätt är viktiga för, eh, för den kristna historien och viktiga som stående i kontrast till de rörelser som vi ser i vår tid. Den första bekännelsen som jag vill nämna det är den så kallade Barmen-deklarationen. Barmen i Barmen en plats i Tyskland. Den kom till som en reaktion på nazisternas övertagande av Tyskland på 30-40-talet. Det här skedde då på 30-talet. Nazisterna de hade allierade bland så kallade kristna. Och de grundlade då det som kallas för Deutsche Christen som var en slags protestantisk kyrkorörelse men som var djupt nazistisk. De förnekade att Jesus var jude, de menade att kyrkan då skulle styras av fyren, alltså av Adolf Hitler själv. Men teologen Karl Barth tillsammans med sådana som Hans Asmundsen och eh, Thomas Breit, eh, de skrev då Barnmen-deklarationen eh, och de grundlade också med det den så kallade bekännelsekyrkan där bland annat Dietrich Bonhoeffer blev en framträdande person med väldigt intressanta karaktären som, eh, som var eh, väldigt stor motståndare till nazityskland. tyskland eh, och den här deklarationen då, Barmen-deklarationen, den gick i stort sett ut på att förkasta läraren att någon annan än Jesus Kristus är Herre över församlingen. Och med det så förkastar man också den nazistiska ideologin och då Deutsche Christen-rörelsen. Um, och det, det här var en viktig bekännelse i 30-talets Tyskland när man stod i kontrast till eh, nazistregimen och även om den inte var lika aktuell efteråt och Deutsche Christen försvann med naziregimens fall år 1945 så är det faktiskt fortfarande församlingar som använder den här bekännelsen för att markera sitt avståndstagande inte bara från dåtidens nazism naturligtvis men också från alla rörelser som vill eh, alla politiska rörelser som vill styra den kristna församlingen. Men om vi går över till mer aktuella moderna bekännelser eller ännu mer moderna bekännelser och som också är mer aktuella för vår tid för det finns några frågor som har aktualiseras i vår tid och där kristna församlingar har känt sig manade att komma med gemensamma uttalanden på olika områden. Och en av de frågorna är den bibliska auktoriteten, alltså frågan om biblisk ofelbarhet. Därför att med framväxande av liberal teologi och olika former av bibelkritik på 1800 talet kanske framförallt på 1900-talet så blev själva bibelförståelsen en väldigt viktig fråga. Som troende och framförallt som protestantiskt troende så har vi en väldigt hög bibelsyn. Vi tror att bibeln är Guds ord. Eller är det det vi tror? Alltså kan det vara så att bibeln innehåller Guds ord eller är den ett? uttryck för Guds ord eller blir den Guds ord i mötet med oss eller är den bara Guds ord i den betydelse att Guds ande ibland använder den för att vi ska uppleva Guds tilltal och det är frågor som har ställts då under 1900-talet bland annat genom teologer som Rudolf Bultman eh, och den tidigare nämnde Karl Barth eh, i Tyskland och ett sätt att behandla frågan om bibliska auktoritet och Inspiration och ofelbarhet eh, kom till på slutet av 1970-talet i det som kallas för The Chicago Statement of Biblical Inerrancy eller på svenska Chicago Manifestet om Bibelns ofelbarhet. Och Chicago-delen i den kommer naturligtvis från det faktum att den då skrevs i Chicago. Och det var många kända kristna förkunnare och personligheter som skrev under på den, som den kristna filosofen Francis Schaeffer, eh, Norman Geisler som har varit en stark förespråkare för biblisk ofelbarhet Wayne Gruden, R.C. Sproul och eh, även den nyligen avdöde John MacArthur var bland de som skrev under på den här. Och även om du inte har hört om Chicago-manifestet eller vad som står i den så tror jag att du känner till formuleringar och tankar som den förmedlar. Jag har inte hittat det här manifestet på svenska så jag har fått översätta några delar av den och, jag, och den första artikeln säger så här. Vi bekräftar att den heliga skrift ska tas emot som Guds auktoritativa ord. Vi förnekar att skriften får sin auktoritet från kyrkan, traditionen eller någon annan mänsklig källa. Slutsitat. Och här tar alltså manifestet ställning för Bibeln. Men mot den romerska katolska kyrkan som menar att Bibeln får sin auktoritet genom att kyrkan har bekräftat den. Och som du hörde också här, varje artikel har den här formen med vi bekräftar någonting och vi förnekar någonting annat. En annan artikel, artikel 10, säger så här, citat Vi bekräftar att inspiration, strängt taget, endast gäller skriftens originaltext, vilken i Guds försyn kan fastställas från tillgängliga manuskript med stor noggrannhet. Vi bekräftar vidare att kopior och översättningar av skriften är Guds ord i den utsträckning de troget representerar originalet. Vi förnekar att någon väsentlig del av den kristna tron påverkas av avsaknaden av originalhandskrifter. Vi förnekar vidare att denna frånvaro gör påståendet om biblisk ofelbarhet ogiltigt eller irrelevant. Slutsitat. Så artikel 10 handlar alltså då om att det som är det är originalen, originalhandskrifterna som är ofelbarligen Guds ord men att även en trogen översättning då kan sägas att vara Guds ord. Det är till exempel till skillnad från den muslimska förståelsen av Koranen där bara en precis kopiering av de tidigaste bevarade handskrifterna anses vara Guds ord. Och vidare så säger Chicago-manifestet att Bibeln är sann i allt den påstår. Vilket är en väldigt intressant formulering. Eh, för man kan inte säga att Bibeln är sann i allt den säger. Alltså när det står att skogens träd klappar i händerna så är det inte bokstavligen sant eftersom det är ett bildspråk. Men det författaren helt uppenbart försökte förmedla, alltså påstå, är att skapelsen är Gud. Och det är helt sant. Och en mildare version av det här påståendet som en del kristna håller fast vid det är att Bibeln är sann i allt en lär. Och det öppnar i så fall för att Bibeln kan göra ett felaktigt påstående kanske någonting som är i linje med vad man trodde var sant om världen på den tiden men som vi idag vet är fel. Men så länge det inte är en läromässig sak så påverkar det inte sanningsgraden i påståendet. Men där är Chicago-manifestet oenade att säger att Bibeln är sann i allt den påstår. Men nu har jag pratat alldeles för länge så om bara ett manifest. Låt oss gå vidare. Därför att en av de mest kända moderna trosdeklarationerna det är den så kallade Lausanne-deklarationen. Ännu en gång en deklaration som har fått sitt namn utifrån platsen där den, där den gjordes. Det har varit flera sammankomster i Lausanne-rörelsen. Men den första ägde då rum i Lausanne i Schweiz 1974 och det var den amerikanska evangelisten Billy Graham och den brittiska prästen John Stott som var de främsta karaktärerna där. Graham han var initiativtagaren och Stott var den som författade den här deklarationen och det de hade var en önskan om att evangelisk kristna skulle formulera en gemensam vision för världsevangelisation, det är det Lausanne-deklarationen handlar om. Och i Lausanne så antog man då deklarationen som delvis ser ut som en klassisk trosbekännelse, som de såg ut under reformationen. Man talar om fadern, vad man tror om sonen, vad man tror om anden, om Guds eviga syfte med mänskligheten och så vidare. Men så handlar den också mycket om kristen evangelisation och det sociala ansvaret- jag kan ta ett citat där det står så här, citat, att evangelisera är att sprida de goda nyheterna och att Jesus Kristus dog för våra synder och uppstod från de döda enligt skrifterna och att han som den regerande Herren nu erbjuder syndernas förlåtelse och andens frigörande gåva till alla som omvänder sig och tror. Vår kristna närvaro i världen är nödvändig för evangelisationen. Och så är också den, den slags dialog vars syfte är att med känslighet lyssna för att förstå. slutcitat Lite komplicerad formulering där. Jag hoppas att jag översätter den rätt. Men under kristet och socialt ansvar så sägs det också så här. Eftersom människan är skapad till Guds avbild så har hon en inneboende värdighet, oberoende av ras, religion, hudfärg, kultur, klass, kön eller ålder. Alla människor bör därför respekteras och tjänas, inte exploateras. Vi bekänner våra försummelser och att vi ibland har betraktat evangelisation och socialt ansvar som oförenliga med varandra. Slutcitat. Eh, och det finns säkert många saker och ting i Lausanne-deklarationen som man kan vara oenig i. Men i det stora hela så har i alla fall inte jag så mycket att invända emot den. Eh, det skulle i så fall vara att man självklart inte tar ställning i den här deklarationen i frågorna som handlar om kontroverser mellan evangeliska församlingar. Som till exempel eskatologiska frågor alltså hur det ska ske i den yttersta tiden även om man säger i, i den här bekännelsen att man väntar Jesus tillbaka det kan också vara, handla om andens gåvor eller liknande frågor då. men det är ju slags, ett slags frikyrkligt ekumeniskt manifest så det är väl inte mycket mer att vänta sig ifrån och sånt men efter Lausanne-deklarationen 1974 så har det varit två kongresser i Lausanne-rörelsen. Den ena i Manila 1989 och den andra i Cape Town år 2010. Och båda de är då en fördjupning i det sociala ansvaret som kristna har. Det handlar om samhällsansvar och att evangeliet gäller både själen men också samhället– Cape Town Commitment från 2010 handlar också om sånt som global orättvisa, fattigdom, förföljelse, miljöansvar och liknande. Den är också två delar då, med en trosbekännelsedel som handlar om hur man bekänner sin tro på Gud men också en del som kallas för ett handlingsåtagande alltså där man säger vad man önskar att den kristna församlingen ska göra för någonting. En annan fråga som naturligtvis har varit väldigt aktuell i vår tid det är ju synen på äktenskapet, på sexualitet och könsidentitet och liknande det är ju väldigt aktuellt i vår tid och medan vissa kyrkor har väldigt mycket i, i till stor grad gett efter totalt för hbtq-rörelsen och kraven som framställs där på acceptans och så vidare så har det också kommit en del gemensamma kristna deklarationer av det vi skulle kunna kalla för Bibelns syn på kön och sexualitet. Och en sån bekännelse det är den nästan ryckande färska Nashville Statement. Den heter Nashville Statement, A Coalition for Biblical Sexuality. Den är från 2017. Och här är det inget kyrkligt råd som har satt ihop texten utan det är en grupp som heter Council on Biblical Manhood and Womanhood. Ehm, och den här bekännelsen då Nashville Statement den har en betydligt mindre teologisk bredd än till exempel Lausanne-deklarationen eftersom den till största delen handlar om att förkunna den bibliska synen på kön och äktenskap och sexualitet men den består då av 14 artiklar med ett liknande upplägg som Chicago Manifestet där varje artikel bekräftar en sak och så förnekar en annan sak jag ska ta ett exempel och än en gång så är det jag som har översatt den här texten eftersom jag inte har hittat den på svenska. Men en artikel säger så här, citat, vi bekräftar att Gud har skapat äktenskapet till att vara en förbundsmässig, sexuell, fortplantningsbar, livslång förening mellan en man och en kvinna som make och maka och är avsedd för att symbolisera förbundskärleken mellan Kristus och hans brudförsamlingen. Vi förnekar att Gud har skapat äktenskapet som en homosexuell, polygam eller polyamorös relation. Vi förnekar också att äktenskapet bara är ett mänskligt kontrakt snarare än ett förbund som ingåtts inför Gud. Och sen går man, så går man då vidare med att tala om renhet i äktenskapet. kyskhet för och utanför äktenskapet och så vidare. Och så talar den också om att människorna är skapade som man och kvinna, och att de är skapade som likar, men med olika funktioner. Både i äktenskapet och i församlingen. Och den här synen kallas bland kristna ofta för en komplementär könsroll. Alltså att man de förstår, eh, förstår rollerna i, eh, mellan man och kvinna som att de kompletterar varandra. Till skillnad från det som kallas för den egalitära synen. Och de som är egalitära menar ofta att kvinnor och män kan ha samma roller i församlingen- och att rollerna som äldste och pastorer och liknande inte är förbehållet män, någonting som då de komplementära är oeniga i. Och jag ska inte ge mig in i diskussionen runt sakfrågorna här eh, i det här programmet så försöker jag bara ge lite historisk information om vilka centrala bekännelser som finns i kristenheten. Men jag tror inte att jag ska gå in på fler trosbekännelse och deklarationer nu. Vi kunde ju också, bara för att bli lite personliga, ha nämnt Malanata-församlingens principdeklaration som skrevs en gång på 70-talet. Men historien bakom den och principerna som den bygger på, det kanske hellre får bli ett ämne för ett eget program en gång i framtiden. Vi får se. Det jag istället vill göra i sista delen av det här programmet... Det är att se lite på allt det som vi har gått igenom i de här sex programmen i lite mer enhetligt och sammanfattande. Vi började med gamla testamentets bekännelse, den så kallade Shema-bönen. Sen gick vi till nya testamentet och såg alla bekännelserna där som handlar om Jesus Kristus, honom som korsfäst, död, uppstånden, Guds son, härskare, herre, messias och så vidare. Och sen så gick vi då till den tidiga kristendomens bekännelser som oftast handlar om fadern, sonen och anden. Med lite tillägg också om andra saker och ting som den apostoliska trosbekännelsen. Eh, och sen så såg vi också hur den tidiga, de tidiga kyrkomötena på 300-talet till 500-talet kom med de här bekännelserna. På den tiden då kristendomen var lite mer accepterad, då den inte längre var förföljd, så börjar man ha de här diskussionerna och ha de här kyrkomötena som den, man kommer med som den nicenska trosbekännelsen, den kalcedonska trosbekännelsen och den atanasiska. Eller den kalcedonska är väl egentligen inte en trosbekännelse, men en slags deklaration. Eller, proklamation av vad man lär, men den atanasiska trosbekännelsen också. Då. Och det handlade då framförallt om Jesu gudom, om hans väsen och hans natur. Och sen så hoppade vi raskt fram till reformationen. Vi såg både på lutherska, kalvinistiska, anabaptistiska bekännelser och katekeser. Och i det här programmet så har vi sett lite grann på vår tids stora deklarationer och manifest från bekännelseskyrkans ståndpunkt mot Nazi-Tyskland fram till Nashville-manifestets ståndpunkt mot HBTQ-rörelsen. Och när allt det är sagt så måste man naturligtvis fråga sig själv två saker. Nämligen för det första, vad är den gemensamma nämnaren här? Och för det andra, vilken funktion borde de här bekännelserna spela för oss? Alltså är det någonting som vi borde förhålla oss till och jag vill säga att den gemensamma nämnaren i hur alla de här bekännelserna kom till är att de är där för att dra vissa gränser för att bekänna vad vi tror till skillnad från de som inte tror, alltså den första, hör Israel, Jave vår Gud, jag är en. Det var naturligtvis en bekännelse som bekräftade att Israels folk inte var politister. Att de inte var till bedjar eller erkände sig till någon annan gud. Och det var viktigt då. Och det är fortfarande viktigt eftersom Guds ord är evigt. Men vi kan också se att det var helt nödvändigt för Israels folk på den tiden att ha en gemensam bekännelse. På samma sätt så var det viktigt för de första kristna att de proklamerade sin tro på Jesus som Gud och Herre och Messias och Frälsare. Och när det växte fram olika gnostiska och arianistiska villoläror under de första århundradena så var det heller inte så konstigt att man valde att skriva ner sina trosbekännelser. Och vi kan ju tycka att det är lite konstigt att de inte bara sa, ja vi tror på det som står i Bibeln, vi behöver ingenting annat än Bibeln här. Eh, och det är helt sant men vi vet också att allt mellan katoliker och Jehovas vittnen säger att de tror på Bibeln så eftersom vi lever i en tid när folk försöker dölja och missförstå Bibelns budskap och förkunna saker som på ytan ser ut som att det är bibliskt men i verkligheten inte är det så kan det vara på sin plats med både bekännelser och deklarationer. När det är sagt så det som är den uppenbara faran med de här utombibliska texterna, det är naturligtvis att de är just det, att de är utombibliska. Vi kan inte och vi får inte sätta någonting på samma nivå som Guds ord. Varje påstående som vi gör är bara sant i den grad som det överensstämmer med Bibeln. Men så är det ju med alla ord vi säger- även när vi förkunnar, när vi predikar och vittnar och så vidare. Den andra faran det är att de här bekännelserna- blir antingen för exkluderande eller för inkluderande. Om jag har en bekännelse som jag håller stenhårt fast vid- och en annan kristen har invändningar mot en punkt eller två i dem- så måste vi fråga oss om det betyder att vi inte kan ha gemenskap- eller om det bara representerar två olika sätt att förstå Guds ord på- men som man kan bli för exkluderande, men som ibland är faran också den motsatta, nämligen framförallt i de här moderna bekännelserna som vi har sett på idag som är så ekumeniska och inkluderande att man kan skriva under på dem utan att egentligen ha och bygga på en andlig enhet. Och ja... Det var det jag hade att säga om historiens trosbekännelser. Jag hoppas att det har varit på något sätt intressant och givande för dig som har lyssnat. Om du har några frågor eller inspel eller kommentarer så får du gärna skriva till mig eller till Radio Maranata. Har jag missat någon viktig bekännelse eller har du åsikter åt ena eller andra hållet som jag inte har tagit med mig i det här korta och enkla studiet trots allt trots att det har varit sex delar? Får man säga att det har varit eh, eh, summariskt. Eh, men eh, info.atmanonata.se det är församlingen på e-post. Och eh, paulus.eljesson.atmanonata.se det är min egen adress. Och så får jag säga tack för den här gången. Och nästa gång så ska vi läsa kolossbrevet. Välmött då. Mm. Du har lyssnat på en podcast från Malanata podcast och det här programmet har också sänts som närhålleprogram i Stockholms närradio 88 MHz. Jag ska också nämna att om du vill komma i kontakt med Maranata, som jag sa, e-posten är info och telefonnumret är 070-201-6020. Sprig guds sig till alla och på återhörande.